250. Păgânismul slav Slavii și palții sunt ultimele popoare ariofone care pătrund în Europa. Dominanți pe rând de sciți, sarmați și goți, slavii sunt constrânși să locuiască vreme de mai bine de 1000 de ani, un teritoriu limitat între Nistru și Vistula. Dar începând cu secolul al V-lea, devastarea Europei de către huni, bulgari și avare a înlesnit revărsarea populațiilor slave și instalarea lor treptată în Europa Centrală și Orientală, numele lor. Calvin i-a testat pentru prima oară în secolul al VI-lea. Săpăturile au adus numeroase informații despre civilizația materială și despre unele obiceiuri și credințe religioase ale slavilor, sălășluind în Rusia și regiunea baltă. Însă, unicele izvoare scrise privind religia vechilor slavi sunt posteritoare instalării creștinismului, chiar când sunt valabile, ele ne prezintă o etapă decadentă a păgânismului etnic. Totuși, așa cum vom vedea în curând, o analiză atentă a riturilor și credințelor populare ne permite să sesizăm unele trăsături specifice religiozității slave originare. O informație prețioasă ne este furnizată de Helmond în a sa cronica Slavorum, scrisă între 1167 și 1172. După ce citează numele și funcțiile câtorva zei pe care îi vom prezenta îndată, Helmond afirmă că slavii nu neagă existența unui singur zeu în cer, ci consideră că acest zeu se interesează doar de treburile cerești, abandonând cârmuirea lumii zeităților inferioare, procreate de dânsuri. Helmond numește acest Dumnezeu prepotens și deus deorum, dar el nu e un Dumnezeu al oamenilor. El domnește peste ceilalți zei și nu mai are niciun raport cu Pământul. E vorba deși de un zeu celest, devenit Deus Otiosus, proces pe care l-am arătat mai sus la popoarele altaice și fino ugrice, Și a atestat de asemenea și la Indo-Europeni. În ce privește ceilalți zei, lista cea mai completă se află în cronica din Chiev, zisă cronica lui Nestor, redactată în secolul al XII-lea. Cronicarul evocă subțin și cu indignare păgânismul triburilor rusești în epoca Marelui Prinț Vladimir, 1978, 1015. El citează șapte zei, Perun, Volos, Cors, dashbog, Stribog, glu și mokoș. și afirmă că poporul le aduce jertpe, le aducea fii și ficele sale și le sacrifica acestor demoni. Cors se scrie capa h o r s Dajbog se scrie D-A-J-B-O-G, Zimarglu se scrie Z-I-M-A-R-G-L-U. Grație acestor informații suplimentare s-a putut reconstitui, cel puțin parțial, structura și funcția unora din acești zei. Perun era cunoscut de toate triburile slave. Amintirea lui se regăsește în tradițiile populare și în toponimie. Numele său e indo-europan de la rădăcina per sau perc, care înseamnă a lovi, a face să se spargă, și indică un zeu al furtunii, asemănător vedicului Parjania și baltului Percunas. Probabil că el țămâna cu percunas, reprezentat cu un, ca un bărbat înalt și puternic, cu barbă roșie, cu o secură sau un ciocan cu care alunga duhurile rele. Un oarecare germanic îl identifica pe Perun cu tor. Etimonul său se află în Piorun, cuvânt polonez care desemnează trăsnetul și fulgerele, precum și în numeroase locuțiuni ale popoarelor slave. Copacul consacrat lui era stăjarul, la fel ca și la alți zei ai furtunii din Europa precreștină. Potrivit istoricului bizantin Procopius, îi se coco și cu prilejul marilor sărbători, tauri, urși sau țapi. În folclorul creștin, Perun a fost înlocuit de Sfântul Ilie, închipuit ca un bătrân cu barbă albă străbătând cerul într-un car de foc. Volos sau Veles, Zeul al vitelor cornute, își găsește paralele în lituaniană, Velnias, care înseamnă azi diavol, și Vel, umbra morții. Și în Celtică, Tacit vorbește de Veleda, proorocița celților. După roman Iacovson, el derivă din panteonul comun indo-europan și poate fi comparat cu Varuna. Corț este un teonim împrumutat din iranianul Cursit, personificarea soarelui. Tot de origine iraniană este și Zimarglu. Jacobson îl apropie pe persanul Simurg, grifonul divin. Slavii l-au împrumutat probabil de la sarmați care îl cunoșteau sub numele de Simarg. Etimologic, Dașbog înseamnă dătătorul de, de bogății, slavul Dati, Ada, Bogu, bogăție, dar și zeu, adică izvor al bogăției. Acest zeu a fost identificat și el cu soarele, în ce privește pe Stribog, ca nu se știe aproape nimic despre el. Un vechi text rusesc, cântec despre oastea lui Igor, afirmă că nepoții și nepoatele lui sunt vânturile. Nota 17 Etimologia sa nu e sigură. S-a propus radicalul Slav Srei, în culoare, sau iranianul Srira, frumos, epitet obișnuit pentru vânt, dar care sugerează și strălucirea soarelui. Închei nota. Mokoș, ultima zeitate menționată de cronica lui Năstor, era probabil o teiță a fertilității. În secolul al XVII-lea, preoții rușii îi întrebau pe țărani, Ai fost la Mokoș? Cehi îl invocau în timp de secetă. Anumite izvoare medievale îl menționează pe zeul Rod, teonim înrudit cu verbul roditi, a naște, precum și rojenița, mamă, matcă, soartă, zâne analoage nornelor, scandinave. Probabil că rojenițele sunt epifanii sau ipostaze ale vechii zeiței mamă croctoniană, mati, sira, zemlia, mama țărână, jilavă, al cărei culta a supraviețuit până în secolul al XIX-lea. Se cunosc de asemenea vreo 15 numai dietzei din regiunile baltice, unde păgânismul slav s-a menținut până în secolul al XII-lea. Cel mai important este Zvantevit sau Zvetovit, zeu patron al insulei Rüggen, care își avea sanctuarul la Arcona și a cărui statuie măsura 8 metri. Nota 18. Templul a fost distrus în 1168. Alte sanctuare din insula Rügen precum și un templu înălțat pe colina de la. Ridegost sau retra au fost distruse în secolele 12 și 13, în timpul campaniilor de convertire forțată la creștinism. Închei nota, rădăcina Svet înseamnă la început putere, a fi puternic. Svetovit era deopotrivă zeul războinic și protectorul ogoarelor. În aceeași insulă erau venerați Iarovit, Rujovit și Perovit. Numele primilor doi indică o funcție calendaristică. Iaro, solidat cu Iaru, Tânăr, focos în de răsneț, înseamnă primăvară. Ruienu este numele lunii de toamnă când se împerechează animalele tinere. Pora înseamnă mijlocul verii. Nota 19 Preotul lui Iarovit proclama în numele acestuia, citesc, Eu sunt zeul vostru care crește iarba pe câmpuri și frunza în păduri. Roatele ogoarelor și bogăția pădurilor și toate lucrurile folositoare omului sunt în puterea mea. Închei citatul, închei nota. Policefalia se întâlnește la unele popoare indo-europene, de exemplu, tricefalul galez, cavalerul trac cu două sau trei capete, etc., dar este atestată și la fino ugrici, cu care protoslavii prezintă numeroase analogii. Semnificația policefalia este evidentă, ea exprimă atât vederea divină atribut specific zeilor cerului, dar și divinităților solare. Se poate presupune că zeul suprem al slavilor occidentali, sub diversele sale forme, Triclav, Svantevit, Rujevit, era o divinitate solară. Să amintim că la slavii orientali, cors și Dajbog erau identificați cu soarele. Un alt zeu, Svarog, la slavii occidentali, zvarozie, era tatăl lui Dajbog. El era considerat de Tietmar von Mersenburg începutul secolului al XI-lea de zeu suprem, Primus, Zwarasici, Dicitur. Potrivit tradiției, focul atât cel ceresc cât și cel casnic era fiul lui Svaroc. În secolul al X-lea, călătorul arab al Masudi scria că slavii adorau soarele. Ei aveau un templu cu o deschidere în dom ca să poată fi observat răsăritul soarelui. Totuși în credințele și obiceiurile popoarelor slave, luna, de genul masculin, joacă un rol mai important decât soarele, neutru, probabil derivat de la un substantiv feminin. Luni, numită tată și moșii, se aducă rugăciuni pentru dobândirea de belșuc și sănătate și bocete cu prilejul eclipselor.